Тій Богу, навіть чи не більше вона, аніж простий підяремний люд. Збере шляхтич команду, попереодягаються всі, як наш брат, та й розбійничають, чинять наїзди на села інших панів і на їхні замки, ріжуть, палять і грабують не згірше найзапекліших гайдамаків. Воістину так, підтвердив Мелькісадек, а насильство в нюгатів ех і язик прилипне до гартані. «Чутки йдуть, святий отче!» – чував, – погодився обозний. Тільки ось і губернатор, його превосходительна милость в цих різких словах деяке перебільшення вбачає. «Ні, мій таточку, це все правда, що пан полковник мовить. Чиста правда!» – зашарилась панна Дарина. «Я чула от багатьох, ще в Переяславі. Пам'ятаєте, посол був?» – загорілась вона ще дужче від хвилювання – та й тут, на хуторі, і каліки, і народ, всі в один голос. Хіба можна, таточку мій, не вірити? О, велелюбна панна, заговорив Мельхіседек з ворушним голосом. Хай осінить твоє серце благодать Божа, і хай захистить тебе від напасти й десниця Його. Ось погляньте, привелебній, прямий панове, на цього мученика отця Єрея. у уніати вдерлися в храм православний, пограбували, осквернили його. А сьому служителіві алтаря вирвали бороду, висвердлили праве око свердлом і відрізали язика. Невже вам, маловірні, не досить цього свідчення? Усі з жахом подивилися на священника. Його жалюгідний хворобливий вигляд збуджував і раніше в них співчуття, а мовчання пояснювалося затурканістю і ніяковістю, але тепер при словах отця Мелькіседека – Жах охопив усіх присутніх, а коли нещасний мученик, відкривши рота, видав жалісний звук, то жах перейшов у страшне обурення. «Боже, сил!» – вигукнув отець Ігумен. пощо убо, і спитуєш народ твій?» Панна затулила обличчя руками і заплакала. «О, це жахливо!» – прошепотів обозний, опустивши очі. «Прокляття!» – скрикнув Залізняк з рюкотом, відсунувшись стільця. Але, схаменувшись, зараз же стримав себе. «Даруйте мені, ясновелебні святі отці, мою запальність, нелюдські муки, яких завдали цьому нещасному знавіснілій коти, крають моє серце. Душа моя бентежиться, і скорбота мене гризе, а наша кривда затуманяє розум, хіба можна сидіти спокійно в курені, склавши руки». Аж й туди долітають зойки матерів, сестер, крики дітей і з того не вмираючих. Та треба ж вирвати з грудей серце і покласти замість нього камінь, щоб не кинутися на катів. Треба повиривати очі, щоб не дивитися, як їх виверчують у пастирів наших. Ох, отці святі, молільники за нас перед Господом! Простіть мені, хули мої, у цьому місці святому, але горить мені все, і я не можу бути спокійним. Сину мій, підвищив голос Мельхіседек, тобі волає любов до України та жаль до принижених і зневажених, і от вона, ця любов, запилила гнів у твоєму серці. Але глаголю тобі гнів цей шляхетний, і означає велич духу, хай же зійде на тебе ласка Господня. І Христос вигнав вервієм осквернителів храму, лагідно додав ігумен. Залізняк устав і підійшов під благословлення обох ігуменів. Обозний почував себе трохи ніяково його дочка, осушивши мимовільні сльози, тепер дивилася захоплено на Залізняка, і в її темних бездонних очах загорялося бентежне полум'я. Чого ж, пане? спитала вона в Залізняка, ви мовчите і не допоможете в біді братам своїм, коли до вас долинають їхні стогони. «Чого, люба панна? Та того, що боронять нам. Накази йдуть все суворіші і суворіші. Ех, коли б нам розв'язали руки, ми б нібито від себе, свавільна!» Мельхіседек захватом стежив за кожним словом завзято лицаря, що збуржував у нього нові думки. «Справді, іншого й викруту немає. Нуждана посілася на козака, загризла його до смерті. Найкращі лицари – цвіт Запорожжя». Не витримують уже, тікають до чорногорців, до волохів, а то кидать шаблюки й мінять їх на чотки. Старі вже зауважив і Гумен Печерський.